Той пропав. Дурень ти. Який маляр пропав? А коли маляр домальовує чортові ангельські крила, то це не означає, що він пропав. Коли лжу за правду підносить. У кожній лжі є зерно правди, і наші нащадки знайдуть її. У купах гною порпатимуться, щоб знати перл, так? але таки знайдуть. А що ти можеш залишити, коли уже погубив себе? Оце й усе, закінчив Яцько, владиці пробачили за мене. Він погодився робити для катедри вітражі. Хойнацького визнали призвідцею ребелії і присудили його до двохсот поклонів у цеховій каплиці і одного каменя воску. А я опинився на задвірках Вавилона. Двері до комірки прочинилися, крізь отвір просунулася голова кочмаря. «Пора», – сказав, – «давайте плату і йдіть, коли не залишаєтесь на другу ніч». Яцько Русин благально глянув на Арсена, і той замовив вина. «Залишайся зі мною», – сказав Яцько, коли знову захмелів. «Та замовкнути, скипів Арсен. Радше би тобі, ведлуг давнього обичаю, не зарікатися від Лазаревої суми? «Хто намовив тебе і чиїм язиком говориш?» – скрикнув Арсен, згадавши, що такі слова він уже чув біля брами Луцького замку. «Чому його хочуть затягнути до себе жебраки? З якого приводу?» – сказав Ніби відпрошувався від напасника. Зрозумій же, яцьку, що я музикант і хліб собі завжди знайду. Жебраки також мають ліри. Чого ради тягнеш мене у свою твань? з докором мовив Арсен. А ти свидетство маєш, що не у твані йдеш, коли виходили. Корчмар улесливо промовив до Арсена. Ай, Джан, залишайся у мене на службі. Мені музикант ой як потрібний. Та пропадіть ви пропадом, розлютився Арсен, віддав корчмареві плату. Яцькові всунув у долоні монету і вийшов з корчми, грюкнувши дверима. Яцько русин вийшов слідом за ним на поріг. «А не забудь сюди дороги, позначку десь залиши!» – гукнув. Тепле сонце стало високо над Левиною горою, гуманіло передмістя, снували люди, мов мурахи, вимішуючи ногами весняну квашу. За костюлом Марії Сніжної звелася трьома вежами татарська брама, манила до себе і водночас віяло від неї холодною тривогою. «Орися, йде до шлюбу», – згадалося Арсенові. Він зупинився, наче хотів вернутися назад, та попереду бігла брукована тверда дорога. Він поправив гуслі на плечі і рішуче попрямував до воріт нового міста. Розділ шостий Вигостре серце своє Каліграфові приснився зморний сон, начебто їх осташків на світі два. Один живий, але безплотний, а другий живий у плоті. Живий стоїть біля домовини, дивиться на упокоєного високочолого, з болісно стиснутими губами двійника і журиться, що ось так скоро зайшов він з цього світу не залишивши по собі ні роду, ні плоду, ані діла знакомитого. На грудях у мертвого лежить оправлена книга. Це те, що зосталося по ньому. І хоч писання писанні обірвалося на половині рядка, усе ж може потішити себе Осташко, що й він карбувався скромним ділом у час, в якому жив, і подібно тому пілігриму в яскині Заморозив для прийдешніх своє напуття. Живий Осташко боязко розкрив книгу, Щоб прочитати слово, на котрому зупинилася трость, І збагнути, яку силу воно має. Хоч знав, навіть титли додати вже неспроможний. Розкрив і жахнувся, побачивши, Що аркуші у книзі чисті. Він почав гортати їх, але на жодному не було і сліду від черленої цинобри, в яку він умочував скорописну трость. Осташко нахилився, наче близькозорий. Від його писання залишився ледь помітний слід трості, і на першій сторінці він ще міг відчитати своє слово провітовта. «Тогда бяху крепко служаще йому велиці князі, Честі дари подавав йому, і також служаху йому, і восточніє царі татарські, і так отже і німецькі великі князі служаху йому со всіми градами своїми і землями. А далі, і цей тиснений слід губився. Літопис Осташка збляк разом з його смертю, не переживши його ні днини, а чей же він писав його не для себе, нащадкам? Чому? Чому? Бився у безнадійній скорботі каліграф, знаючи, що вже нічого змінити, ані поправити не можна. Хіба я фальшивив, пишучи про могутність Вітовта, підступність Ягайла, непостіпність бунтівливого Свидригайла, Осташко почав пригадувати слово за словом весь свій літопис. Ні, лжі в ньому не було. Та враз він побачив, як дивиться на нього добрими очима Кушнір Галайда і показує пальцем на книгу. Я знаю, Осташко, що ти мене там добре розмалював. А за ним стоять гончар Микита і Арсен. І божевільний тивун. І сотні інших облич Усі на книгу позирають Впевнені, що їх імена записані Адже вони жили і були часткою великої історії Каліграф опустив очі Не писав він про них І подумав, що до цинобри, котра нагадує колір крові Мабуть, потрібно було домішати Щоб фарба була тривкою Хоча б краплину справжньої крові серця, а болем за людей, імен яких у літописі немає. Прокинувся, Химерний сон ще не встиг розтанути.